Дівчина відвела погляд. Чомусь він згадав, як учора стояв під дощем, мріючи про всесвітній потоп. Тоді б змило і цю кав'ярню, і цю нещасну в червоній спідниці. А навіщо їй жити? Заради чого? Нудьга, нудьга, суцільна нудьга, панове. Повернулась Єва. Очі її блищали. У неї завжди блищали очі, коли вона дізнавалася щось цікаве про те, що не стосувалося роботи і не вимагало особливих зусиль. «Отже, слухай, горе Дон Жуане!» – весело почала вона. «Я поговорила з хадзяйкою. Вона тут куховарить. Коротше. Ціпа прибилася до неї приблизно півроку тому. Просто йшла трасою і завернула сюди». Поїла і не змогла розрахуватись. Попросила помити посуд. Спочатку працювала на кухні, а потім господиня перевела її до так званого залу. Бодівка красива і приваблює клієнтів. До того ж чудово читає по губах і приносить непогані чайові. Звідки вона, господиня так і не зрозуміла. Каже, десь з міста причалапала. Живе поруч он у молодій прибудові. Хазяйка нею вельми задоволена. Справила їй цю спідницю. От така історія. Розповідаючи, діва сиділа до дівчини спиною. Але дан помітив, що та напружилась і свердлила очима явину потилицю. Справді, кицька з шаленою інтуїцією. Ага, сказав він, тримаючи перед своїм ротом серветку. Ось які історії трапляються. — Цілий сюжет. А ми їдемо світ за очі знімати невідомо кого. — Чому ж невідомо? — образилась Єва. — Їдемо знімати фестиваль народного мистецтва. — Знову одне й те саме. — Коли вертатимось, — зло перебила Єва. — Я тебе тут лишу, якщо захочеш. Будеш барменом. Вийде чудова парочка. — А поки ти мені потрібен. І не фантазуй. Знаю я тебе, тільки спробуй викинути коники. — Які коники? — спроквола, сказав він. — Які можуть бути коники? Життя — гівно. В ньому не лишилось місця для коників. Він поглянув на дівчину. Вона вже знову стояла біля столика, де їли чоловіки. Один обійняв її за талію. Дан мимоволі напружився. — Чому? Чому йому неприємно бачити цю банальну сцену? Адже таке було і буде і після їхнього від'їзду. Дівчина не скинула руки. Просто стояла і писала у блокноті, як робот. Дан вилаєвся. Єва перевела погляд на сусідній столик. Чого ти переймаєшся? Не знаю, не знаю, сказав він. Слухай, уяви такий сюжетець. «Двійко успішних телевізійників...» «Перепрошую», – посміхнулася Єва. «Поправочка. Одна успішна телевізійниця і один бовдур із камерою...» «Ну, добре, добре, нехай буде по-твоєму», – сміхнувся він. «Отже, одна супер-пупер-леді і один роз... прошу вибачення, офігіст їдуть виконувати важливе державне замовлення». Вони цілком задоволені своїм нодним і правильним життям. Вони чхають на все і вся, знущаються з комедних назв селищ, порослих мохом та забуттям. Подумки кожен із них пише книгу під назвою «Якого хріна я тут роблю?» У певному розумінні тут – це на землі, серед людей, котрі щоденно здобувають свій хліб насущний працею, кориснішою, ніж затоманювання містків потоками непотрібної інформації». Отже, вони їдуть, вони майже летять небом, оскільки вважають себе небожителями. Вони з огидою заїжджають до забігалівки, адже звикли до крутих ресторанів, і бачать звичайну жінку. Звичайну глухоніму жінку схожу на Марину Владі, і не схожу на решту мешканців, бо вона приблуда, найпевніше, Її обдурили з квартирою чи щось таке. Бо обдурити в Бога набагато простіше. І от вони. Ти часом книги не пишеш? — увірвала його Єва, примруживши очі. Не пишу. Не звернув він уваги на її іронію. І філію товариства Матері Терези не очолюєш? Не очолюю. Тоді, — сказала вона, «Задовольни своє милосердя он там, за сараєм, і дай їй сто гривень. Гадаю, вона буде задоволена. На жаль, а ти добряче змінилася, Євпраксіє», – замислено сказав він, підкорюючи цигарку і помічаючи, що дівчина знову дивиться в їхній бік. «Не називай мене цим ім'ям і не розчулюй, домовились? Я давно вже ні для кого не роблю чудес». Він не помітив, що не прикриває рот ані рукою, ані серветкою. Власне, я також. Але раніше полюбляв це діло. Облишив тільки тоді, коли зрозумів, що роблю це для себе, заради приколу. Тобто? Ну, наприклад, це було півроку тому. Побачив під деревом алконавта, а до того ж було зрозуміло, що він бомж. Трохи сивий, але ще не старий, навіть симпатичний. Валяється під деревом, одна рука під головою, друга затиснута в кулак. Там, де впав, там і заснув. Я проходив повз нього і раптом уявив, як він прокидається, а поруч з його мордякою п'яною стоїть, скажімо, ікона зі свічкою. І так ця думка мене потішила, що я дійсно купив у сусідньому кіоску листівку із зображенням Божої Матері та вкопав її в землю просто перед його носом а потім ще дістав сотню і засунув її у стиснутий кулак. Прикро, що не міг дочекатися, поки він проспиться. Єва дивилась на нього круглими очима. І часто ти так жартуєш? Раніше бувало частіше. Вони замовкли. Зараз я попрошу рахунок, рішуче сказала Єва, і піду на машини. А ти можеш робити свої чудеса. Але затям я знаю все, чим скінчиться. Ти викинеш її на іншій дорозі. Причому не я, а саме ти. І, до речі, твій бомж, котрому ти іспанського плеча скинув сотню, прокинувся і впився у смерть. Бути добрим легко, якщо не думати про наслідки. Ти жорстока. Я не жорстока, я завжди твереза. Тому хоч якби у мене боліло серце, ніколи не погодую на вулиці кішку чи собаку, адже не зможу взяти їх додому. Навіщо ж приручати? Ненавиджу цю благодійницьку брехню. Він ображено за супів, а Єва збавила тон. Добре, не плач, хлопчику. Тобі сподобалась іграшка. Це святе. Я почекаю в машині». «Впевнена, ти повернешся сам. Вона глухоніма, але не дурепа, навіть цікаво». Єва махнула рукою, потерла у повітрі пальцями. Офіціантка кивнула, принесла паперовий паспарто з рахунком. Єва поклала туди гроші, встала і швидко попрямувала до траси, де стояв рано. Дан залишився чекати на здачу, адже Єва поклала цілу сотню, а цього було забагато. Коли вона принесла книжечку зрештою, він вже майже ненавидів її посмішку. Дан почав відраховувати чайові, міркуючи, скільки лишити п'ять чи три. Вона стояла над ним, і він відчув, що хворобливо виключна посмішка ллється на нього зверху, мов крип. Звісно, подумав Дан. Скоріше за все, це у нього самого хвороблива уява щодо людей із вадами вони, як звірі. Беззахисні і природні, їх, якщо вони жіночої статі, можна безкарно гвалтувати, і вони мовчатимуть. Це був напад люті. Такі напади траплялися тепер досить часто. Йому несподівано закортіло вдарити її в обличчя, бо він ніколи такого не робив, не бив жінку. Мабуть, таким чином він хотів помститися тій, іншій, котра так просто і жорстоко сказала, що більше його не хоче». А ще у нього майнула підступна думка, що ця не заверещить. Він підвів очі. Офіціантка не посміхалась. І це його так само роздратувало. Пригадалися Євені слова про сарай і сто гривень.